Contele de Montecristo de Alexandra Diuma Pista 40 Atunci fi și dumneata liber. Ia spunem, te rog, cine te împiedică? Dacă nu m-aș însura cu domnișoara Danglar, l-aș prea mult pe tata. Însoară-te atunci, spuse Monte Cristo, ridicând din numeri într-un fel ciudat. Da, dar pe mama nu aș mâhni-o, ci aș îndurerau. Atunci nu te însura. Am să văd. Am să încerc. Și o să-mi dați și dumneavoastră un sfat, nu-i așa? Iar dacă va fi cu putință, mă veți scoate din încurcătură. Cred că m-aș certa cu tata ca să nu mâhnesc pe mama." Munte Cristo și întoarse fața. Era emoționat. Ce desenați acolo? Faceți o schiță după Pusan?" îl întrebă el pe Debrei, care, adâncit într-un fotoliu, în celălalt capăt al salonului, ținea în mâna dreaptă un creion și în stânga un carnet Eu, răspunse liniștit Debrei, nici gând Îmi place prea mult pictura ca să-mi pierd vremea făcând schițe Știți, fac un lucru cu totul potrivnic picturii Scriu cifre Cifre? Da, socotesc. Asta vă privește indirect, Viconte, să cotez cât a câștigat la bursă firma Danglar de pe urma ultimei creșteri a acțiunilor Haiti. De la 206, acțiunile s-au urcat în 3 zile la 409, iar prevăzătorul bancher cumpărase o grămadă la 206. Trebuie că a câștigat vreo 300.000 de livre. Asta nu e cea mai strașnică lovitură pe care a dat-o, spuse Morser. N-a câștigat oare chiar anul ăsta un milion cu bonurile spaniole? Ascultă, dragul meu, răspunse Lucian. Sunt sigur că domnul conte de Monte Cristo, aici de față, îți va răspunde ca italienii. Danaro e Santia, meta de la meta. Și încă e mult. De aceea, când mi se spun asemenea basme, ridic din numeri. Dar parcă vorbei de Haiti, îi aminti Monte Cristo. Haiti e altceva. Haite este ecarteul jucătorilor de burse din Franța Poate să-ți placă tabinetul, să îndrăgești uistul, să nebunești după toci Și totuși să te lași de toate, dar de ecarte nu te poți lăsa E ca o gustare plăcută De aceea domnul Danglar a vândut ieri la 406 și a vărât în buzunar 300.000 de franci Dacă ar fi așteptat până astăzi, acțiunile ar fi scăzut la 205. Și în loc să câștige 300 de mii de franci, ar fi pierdut 20 sau 25 de mii. De ce au scăzut acțiunile de la 400 la 205? Întrebă Montecristo. Vă cer iertare, dar nu cunosc deloc de desupturile bursei. Pentru că știrile vin una după alta și se bat cap în cap, răspunse Albert râzând. La naiba, se miră Montecristo. Atunci domnul Danglar joacă și poate să piardă sau să câștige, într-o singură zi, trei de mii de franci. E atât de bogat?" Nu joacă el," vorbi Lucian înflăcărat, ci doamna Danglar. Ea e cu adevărat întreprinzătoare." Dar dumneata fiind atât de chipzuit, Lucian, și știind cât de schimbătoare sunt știrile, fiindcă te afli la sursă, ar trebui să nu o lași," zâmbi Morser. Cum să opresc eu dacă soțul ei nu reușește?" întrebă Lucian. Știi cum e baroana? Nu o poate influența nimeni și nu face decât ce vrea." Dacă aș fi în locul tău," spuse Albert, ce-i face?" Aș vindeca-o. I-aș face astfel un serviciu viitorului ei ginere." Cum asta?" Pe naiba e foarte ușor. I-aș da o lecție." O lecție?" Da." Da." Situația ta de secretar al ministrului te face să fii crezut pe deplin când e vorba de știri. Nu deschizi gura fără ca agenții de schimb să nu-ți stenografieze cât pot mai repede cuvintele. Fă-o să piardă la repezeală o sută de mii de franci și ai să vezi că devine prudentă. Nu înțeleg, băigui Lusean. Și totuși e limpede, răspunse tânărul cu o naivitate sinceră anunță într-o bună zi ceva pomenit, o știre telegrafică pe care numai dumneata ai putea o ști. Spune-i de pildă că Henri al patrulea a fost văzut ieri la Gabriel. Asta o să ridice acțiunile. Ea o să vrea să dea o lovitură pe baza știrii primite și o să piardă când a doua zi Boșam va scrie în ziarul său. Cercurile bine informate susțin în mod greșit că regele Henric al iv a fost văzut alaltăier la Gabriel. Realitatea e cu totul alta. Regele Henric al iv n-a părăsit Pont Neuf. Lucian, zâmbit din vârful buzelor, Monte Cristo, deși părea nepăsător, nu pierduse niciun cuvânt din discuție și, cu privirea lui pătrunzătoare, i se păru chiar că citește o taina în stânjeneala secretarului intim. Din pricina acestei stângeneli, pe care Albert nici nu observase măcar, Lucian își scurtă vizita Era vădit că nu se simțea prea în largul lui Conducându-l, Monte Cristo îi șopti câteva cuvinte la care Lucian răspunse Bucuros, domnule conte, primesc!" Contele se reîntoarse la tânărul de Morser Dacă stai să te gândești," îi spuse el, nu ți se pare că n-ai făcut bine vorbind așa cum ai vorbit despre soacra Dumitale, în fața domnului Debrei? Vă rog, nu rostiți cuvântul acesta înainte de vreme, se împotrivi Albert. Ea spune drept și fără să exagerezi, mama Dumitale e chiar atât de pornită împotriva căsătoriei acesteia? Atât de pornită? Încât barona ne calcă rare ori pragul, iar mama cred că n-a fost decât de două ori în viața ei la doamna Danglar. Atunci mă simt îndemnat să-ți vorbesc pe față, continuă Montecristo. Domnul Danglar e bancherul meu. Domnul de Vilfor m-a copleșit cu politeți și mulțumiri pentru un serviciu pe care o întâmplare fericită mi-a dat prilejul să îl l fac. De desubtul tuturor acestor lucruri, bănuiesc o avalanșă de dineuri și de sindrofii. Ca să nu fiu silit să trec prin toate, ba chiar ca să am meritul de a le o lua înainte, dacă vrei, am de gând să-i adun în locuința mea de la țară, de la Otui, pe domnul și doamna d'Anglar și pe domnul și doamna de Vilfor. Dacă vă invit la petrecerea aceasta pe dumneata, pe domnul Conte și doamna Contese de morser. Nu se să pară un fel de întâlnire matrimonială sau, cel puțin, doamna contesă de Morser, nu se să vadă astfel lucrurile, mai cu seamă dacă domnul baron Danglar îmi va face cinstea de a-și aduce fica. Atunci, mama dumitale nu o să mă mai poată suferi și eu nu vreau asta. Din potrivă, țin foarte mult și te rog să-i spui de câte ori vei avea ocazia să aibă cea mai bună părere despre mine. Conte, răspunse Morser. Vă mulțumesc că sunteți atât de sincer cu mine și primesc să ne invitați, așa cum îmi propuneți. Spuneți că ați vrea ca mama să aibă o părere bună despre dumneavoastră. Ea are de pe acum o părere minunată." Crezi?" întrebă Montecristo cu interes. Sunt sigur chiar. Acum câteva zile, după ce ați plecat de la noi, am vorbit o oră despre dumneavoastră. Dar să mă întorc la ce voiam să spun." Dacă mama ar putea afla cât de atent ați fost cu noi, și eu am să mă încumeți să o spun, sunt sigur că v-ar fi cât se poate de recunoscătoare. E drept că, în ceea ce îl privește pe tata, el ar fi furios." Contele începu să râdă. Așadar, te-am prevenit," îi spuse el lui Morser. Mă gândesc însă că nu numai tatăl dumitale va fi furios. Domnul și doamna Danglar mă vor privi ca pe un om tare prost crescut." Eu știu că există o oarecare intimitate între dumneata și mine, că ești cea mai veche cunoștință pariziană a mea și nu te vor găsi la mine. Atunci mă vor întreba de ce nu te-am chemat. Gândește-te măcar să pregătești dinainte ceva care să pară oarecum real și să mi-l aduci și mie la cunoștință printr-un bilet. Știi, față de banchier numai lucrurile scrise sunt valabile." Am să fac chiar mai mult decât atât, domnule Conte," răspunse Albert. Mama vrea să respire câteva zile aerul mării." La ce dată v-ați fixat invitațiile?" Pentru sâmbătă." Astăzi este marți. Mâine seară plecăm. Poi mine vom fi la trepor." Știți, domnule Conte, sunteți tare plăcut fiindcă nu-i puneți pe oameni în încurcătură." Eu? Zău că mă prețuiești mai mult decât fac." Nu vreau decât să vă fiu pe plac la toți și atâta Când veți trimite invitațiile? Chiar astăzi Bun, dau fuga la domnul Danglar și îi spun că mama și cu mine plecăm mâine din Paris Nu v-am văzut și prin urmare habar n-am despre invitația dumneavoastră Nebun mai ești, uiți că domnul Debrei te-a văzut la mine mai adineauri Adevărat! Din potrivă, te-am văzut și te-am invitat fără niciun fel de ceremonie, iar dumneata mi a răspuns cu toată naivitatea că nu poți să-mi fii oaspete, fiindcă pleci la trepor. Bun, atunci ne-am înțeles. Înainte de plecare însă veți veni să o vedeți pe mama, nu-i așa? Înainte de plecare e greu și apoi aș pica tocmai în mijlocul pregătirilor pentru drum. Atunci faceți ceva și mai bun. Ați fost încântător și veți deveni minunat. Ce să fac pentru asta? Ce să faceți? Te întreb? Astăzi sunteți absolut liber. Veniți să luați masa cu mine. Vom fi numai noi între noi, numai dumneavoastră, mama și cu mine. Abia ați zărit-o pe mama. Acum veți putea să o vedeți de aproape. E o femeie deosebită și nu-mi pare rău decât de un singur lucru. Că nu există cineva care să-i semene și să aibă 20 de ani mai puțin decât ea. Atunci ar exista de îndată o contesă și o vicontesă de morser. Pe tata să l găsiți acasă. Astă seară e ocupat și ia masa la președintele curții de conturi. Veniți! Vom vorbi despre călătorii. Dumneavoastră care ați văzut lumea întreagă ne veți povesti aventurile întâlnite. Ne veți spune povestea frumoasei grecoaice care era de ună zi împreună cu dumneavoastră la operă și căreia îi spuneți sclavă și o tratați ca pe o prințesă. Vom vorbi italienește și spaniolește. Haide, primiți! Mama vă va mulțumi! Eu îți mulțumesc de o mie de ori, răspunse Monte Cristo. Invitația e cum nu se poate mai atrăgătoare și îmi pare rău din tot sufletul că nu pot primi. Astăzi nu sunt liber cum credeai, ci, din potrivă, am o întâlnire foarte importantă." Luați seama! M-ați învățat adineaori cum să scap de un lucru neplăcut când e vorba de invitații la masă. Îmi trebuie o dovadă. Din fericire nu sunt banchier ca domnul Danglar, dar vă anunț că sunt la fel de neîncrezător ca și el." De aceea am să-ți dau o dovadă," răspunse Montecristo. Și-i sună." Făcumor, morser, E pentru a doua oară când nu vreți să luați masa cu mama. O faceți din adins, conte." Montecristo Așa crezi?" întrebă el. Iată că sosește dovada." Baptistin intră și rămase în picioare lângă ușă, așteptând. N-am știut că ai să vii să mă vizitezi, nu-i așa?" Sunteți un om atât de extraordinar încât n-aș pune rămășag Cel puțin, nu puteam bănui că mă vei invita la masă Asta poate că nu Atunci ascultă Baptistin, ce ți-am spus azi dimineață când te-am chemat în cabinetul meu de lucru? Să nu mai primesc pe nimeni după orele cinci Și apoi? Domnule Conte, făcu Albert Nu, nu Vreau cu orice preț să scap de faima misterioasă pe care mi-ai făurit-o, dragă viconte. E prea greu să joci într-una rolul lui Manfred. Vreau să trăiesc în văzul tuturor. Pe urmă, spune mai departe, Baptistin. Pe urmă să nu-l primesc decât pe domnul maior Bartolomeo Cavalcanti și pe fiul domniei sale. Ai auzit?" Domnul maior Bartolomeo Cavalcanti face parte din cea mai veche noblețe a Italiei. Dante a avut grijă să-i pomenească spița. Îți amintești sau ai uitat de cântecul al zecelea al infernului? Iar fiul său e un tânăr încântător cam de vârsta dumitale, Viconte, și purtând același titlu ca și dumneata. El își face intrarea în lumea pariziană cu milioanele tatălui său. Maiorul mi-l aduce în seară pe fiul său Andreea, il continuă cum spunem noi în Italia. Mi-l dăm în grijă. Și am să-l îndrum dacă are însușiri. Ai să mă ajuți, nu-i așa? Fără îndoială. Deci maiorul cavalcanti vă este vechi prieten? Întreba Albert. Deloc. E un vrednic senior, foarte politicos, foarte modest, foarte discret, așa cum sunt o mulțime în Italia. E urmașul unei vechi familii. L-am întâlnit de multe ori, fie la Florența, fie la Bolonia, fie la Luca și m-a anunțat că sosește. Cunoștințele făcute în călătorie sunt foarte pretențioase. Ele îți cer oriunde prietenia pe care le a arătat-o odată din întâmplare. Ca și cum omul civilizat care știe să viețuiască o oră la oaltă cu un oarecare, n-ar avea totdeauna vreun gând ascuns. Vrednicul major Cavalcanti vine să revadă Parisul pe care nu l-a văzut decât întregat în timpul Imperiului, când s-a dus să degere la Moscova. Îl voi o spăta cum trebuie și mi-l va lăsa pe fiul său. Am să-i promit să vegheze asupra tânărului. Dar îi voi îngădui să facă toate nebuniile care îi vor plăcea și cu asta vom fi chit. Minunat, spuse Albert. Văd că sunteți un mentor cum nu se poate mai bun. Așadar, rămas bun. Ne reîntoarcem duminică. A, ah, uitam să vă spun că am primit vești de la Franț. Adevărat? Făcu Monte Cristo. Și tot îi mai place în Italia? Cred că da. Totuși îi pare rău că nu mai sunteți acolo. Spune că erați soarele Romei și fără dumneavoastră parcă s-a întunecat cerul. Nu știu dacă n-a ajuns chiar să spună că plouă. Și a schimbat părerea despre mine, prietenul dumitale Franț? Din potrivă, stăruie să vă creadă fantastic în cel mai înalt grad. Iată pentru ce vă regretă. Încântător tânăr, spuse Monte Cristo. Am simțit pentru el o vie simpatie încă din prima seară când l-am văzut căutând o cină oarecare și când a binevoit să o primească pe a mea. Mi se pare că e fiul generalului de pinie, nu? Exact. Cel care a fost ucis mișelește în 1815? Ucis de către partiști. Așa e, pe cinstea mea că îmi place. Oare nu sunt și în privința lui planuri de căsătorie? Ba da, trebuie să se căsătorească cu domnișoara de Vilfor. Adevărat? Așa cum și eu trebuie să mă însor cu domnișoara de Anglar. Râzi? Da. De ce râzi? Râd, fiindcă mi s-a părut că văd și la el tot atâta simpatie pentru căsătorie pe câtă există la domnișoara d'Anglar și la mine. Dar știi, dragă conte, vorbim despre femei așa cum vorbesc femeile despre bărbați. E de neiertat. Albert se ridică. Pleci? Mai întrebați? De două ore vă bat la cap și dumneavoastră mai aveți politețea să mă întrebați dacă plec. Zău, Conte, sunteți cel mai politicos om din lume. Și cât de perfecți vă sunt servitorii, mai ales Baptistin. Eu n-am putut să am niciodată unul ca el. Ai mei par toți făcuți după modelul celor de la teatrul francez care, tocmai pentru că n-au de spus decât un singur cuvânt, vin într-una până în fața scenei ca să-l spună. Dacă cumva îi dați drumul lui Baptistin?" Vă rog să-mi-l trimiteți mie mai întâi. S-a făcut, Viconte. Și asta nu e încă tot, așteptați. Spuneți-i salutări din partea mea discretului dumneavoastră italian, seniorului Cavalcante dei Cavalcanti. Iar dacă din întâmplare vrea să-și însoare fiul, găsiți-i o femeie bogată, nobilă, măcar dinspre partea strămoșilor mamei și baroană dinspre partea tatii. Am să vă dau și eu o mână de ajutor. – Până acolo ai ajuns? – Da. Pe cinstea mea nu trebuie să pui mâna în foc pentru nimic. – Conte, stărui morser, ce bine mi-ați face și cum v iubi de o sută de ori mai mult, dacă, mulțumită dumneavoastră, aș rămâne flăcău măcar încă zece ani. – Totul e posibil, răspunse Montecristo cu seriozitate. – Apoi? lându și rămas bun de la alber, Monte Cristo se reîntoarse și lovi de trei ori în gong. Bertuccio apăru. Bertuccio, îi spuse el, să știi că am oaspeți sâmbătă în casa de la otui. Bertuccio se înfioră. Bine, domnule." Am nevoie de dumneata," continuă contele. Totul trebuie să fie pregătit cum se cuvine." Casa e foarte frumoasă sau măcar poate deveni foarte frumoasă. Pentru asta ar trebui să schimbăm totul, domnule Conte, căci tapetele s-au învechit. Schimbă totul, numai tapetul din camera de culcare cu damasc roșu lasă-l așa cum e. Ba chiar să nu fie nimic atins în camera aceea. Bertuccio se înclină. Și nici de grădină să nu te atingi, dar curtea de pildă fă-o cum vrei. Mi-ar plăcea chiar să fie de nerecunoscut. Am să fac tot ce am să pot ca domnul Conte să fie mulțumit. Aș fi totuși mai mulțumit dacă domnul Conte mi-ar spune ce dorește să servim la spăț. Dragă Bertuccio," răspunse Contele, de când te afli la Paris, nu-ți mai găsești locul. Ești mereu șovăielnic. Nu mă mai cunoști oare?" Oricum, excelența voastră, ar putea să-mi spună pe cine primește." Nici eu nu știu încă și nici dumneata n-ai nevoie să știi. Luculus ia masa la Lucullus și atâta tot. Bertuccio se înclină și ieși. Capitolul 17 Maiorul Cavalcanti Nici Contele și nici Baptistin nu mințiseră anunțându-i lui Morser vizita maiorului italian care-i servise lui Monte Cristo drept pretext ca să refuze junul oferit. Suna se răceasurile șapte, iar Bertuccio, după ordinul primit, plecase de două ore la Otui, când o trăsură se opri la poarta locuinței contelui și păru că fuge rușinată de îndată ce se coborâ din ea un bărbat de vreo cincizeci și doi de ani, îmbrăcat într-una din redingotele verzi cu brandenburguri negre, a căror specie pare că nu o să piară niciodată în Europa o pereche de pantalon din postav albastru, niște cizme destul de bune, deși lacul era cam îndoielnic și pingelele cam groase, mănuși de piele, o pălărie asemănându-se ca formă cu pălăriile jandarmilor, un guler negru brodat cu chenar alb, care, dacă proprietarul nu l-ar fi purtat de bunăvoie, ar fi putut fi luat drept ștreang. Așa arăta costumul pitoresc al personajului care suna la poartă, Întrebând dacă acolo era numărul 30 din Champelize Și dacă acolo locuia domnul conte de Monte Cristo La răspunsul afirmativ al portarului Noul venit intră, închise poarta în urma lui și se îndreptă spre peron Capul mic și colțuros al omului acestuia părul lui alb, mustața deasă și căruntă Îi dă dură lui Baptistin putința să-l recunoască Fiindcă primise o descriere exactă a oaspetelui și îl aștepta la intrarea vestibulului De cum italianul își rosti numele dinaintea lui Baptistin, Monte Cristo și află despre sosirea lui Străinul fui introdus în salonul cel mai simplu Contele îl aștepta acolo și îi ieși înainte zâmbitor Fii binevenit, domnule, te așteptam Adevărat, făcu italianul Excelența voastră m-a aștepta? Da, mi s-a anunțat că vei sosi astăzi la ora șapte Că voi sosi? Așadar ați fost anunțat? Sigur că da Cu atât mai bine Mărturisesc că mă temeam să nu fi fost uitată mica măsură de prevedere Care? De a vă anunța Nu, n-a fost uitată Dar sunteți sigur că nu vă înșelați? Sunt sigur sunteți sigur că excelența voastră mă așteaptă pe mine astăzi la ora șapte? Nici vorbă că pe dumneata. De altfel, hai să verificăm." Dacă mă așteptați pe mine, nu mai e nevoie," răspunse italianul. Ba da, ba da," spuse Montecristo. Italianul păru oarecum neliniștit. Ia să vedem," continuă Montecristo. Nu ești dumneata, domnul marchiz?" Bartolomeo Cavalcanti? Bartolomeo Cavalcanti, repetă italianul vesel Chiar așa Fost maior în armata austriacă Oare e maior să fi fost? Întrebă Sfios, bătrânul militar Da, spuse Montecristo Maior ai fost Așa se numește în Franța gradul pe care l-ai avut în Italia Bine, răspunse italianul nici nu-mi trebuie mai mult, înțelegeți?" De altfel, nici nu vii aici, din propriul dumitale îndemn," urmă Montecristo. O, sigur că nu. Mi-ai fost trimis de cineva." Da." De prea bunul abate busonii?" Așa e," strigă maiorul vesel. Și ai o scrisoare de la el?" iată o Ei, pe naiba, vezi, de oncoace. Și Monte Cristo scrisoarea deschizând o și citind o Maiorul îl privea pe conte cu ochi mari de uimire, care se plimbau curioși asupra fiecărui ungher al apartamentului, dar se întorceau mereu la proprietar. Chiar așa e, abatele scrie, Maiorul Cavalcanti, un bun practician din Luca, coborător al familiei Cavalcanti din Florența, Având o avere cu un venit de o jumătate de milion, Montecristo își ridică ochii pe deasupra hârtiei și se înclină. O jumătate de milion, spuse el. Drace! Bravo, domnule Cavalcanti! Scrie o jumătate de milion? întrebă italianul. Literă cu literă. Și așa trebuie să fie, fiindcă abatele Busoni e omul care cunoaște mai bine decât oricine toate marile averi din Europa. Fie și jumătate de milion, spuse italianul, dar pe cinstea mea nu credeam să fie atât de mult. Asta din pricină că ai un intendent care te fură. Ce vrei, dragă domnule Cavalcanti, trebuie să treci prin toate. Bine că m-ați luminat spuse cu seriozitate italianul. Am să-l dau afară pe pungașul de intendent." Montecristo continuă. Și căruia nu-i lipsește decât un lucru pentru a fi fericit?" Doamne, da, un singur lucru," suspină italianul. Să-și regăsească fiul adorat." Fiul adorat?" Răpit în copilărie fie de un dușman al nobilei lor familii, fie de țigani." La vârsta de cinci ani, domnule," spuse italianul oftând din greu și ridicându-și ochii spre cer. Sărman, părinte," făcu Monte Cristo. Apoi citi mai departe. Îi redau nădejdea, îi redau viața, domnule conte, vestindu-l că fiul său căutat zadarnic timp de 15 ani poate fi regăsit prin dumneavoastră." Italianul se uită la Montecristo, extrem de neliniștit. Pot face asta, răspunse Montecristo. Majorul își veni în fire. Va să zic că scrisoarea era adevărată până la capăt, întrebă el. Oare te-ai îndoit vreodată, dragă, domnule Bartolomeo? Nu, nu, niciodată. Cum să mă îndoiesc? Un om serios, un om cu o fire atât de cucernică cum e abatele busonii, nu și-ar fi îngăduit-o astfel de glumă. Dar n-ați citit tot excelență. Adevărat, spuse Montecristo, mai e un post scriptum. Da, repetă italianul, mai e un post scriptum. Ca să nu-i pricinuiesc maiorului Cavalcanti... Plictiseala de a-și muta banii prin bancherul său, îi trimit o poliță de 2000 de franci pentru cheltuielile de călătorie și un credit pe numele dumneavoastră pentru suma de 48.000 de franci pe care mi-i datorați dinainte Maiorul urmărea din ochi acest post scriptum cu o îngrijorare vizibilă Bun, se mulțumi să spună contele A zis bun, murmură italianul Așadar, domnule, așadar, întrebă Montecristo. așadar, post scriptum, ce cu post scriptumul? E primit de dumneavoastră la fel de favorabil ca și restul scrisorii? Sigur că da. Abatele Busonii și cu mine avem legături bănești. Nu știu dacă mai am să-i mai dau chiar 48.000 de livre, dar nu o să discutăm pentru câteva bilete de bancă. Ei, dar e atât de important pentru dumneata post-scriptumul acesta, dragă domnule Cavalcanti. Vă mărturisesc, răspunse italianul, că, având deplină încredere în semnătura abatelui Busoni, nu mi-am luat alți bani cu mine, așa că dacă nu i-aș avea pe aceștia, m-aș pomeni într-o mare încurcătură la Paris." Oare un om ca dumneata poate să se găsească în încurcătură undeva?" spuse Montecristo. haide de! Vedeți, necunoscând pe nimeni, făcu italianul." Dar ești dumneata cunoscut." Da, sunt cunoscut, așa că... spune domnule Cavalcanti." Așa că veți da cele patruzeci și opt de mii de livre." La prima dumitale cerere." Maiorul holbă ochii buimăcit Dar ia loc, te rog, zău că nu știu ce fac Te țin în picioare de un sfert de oră Nu-i nimic, spuse maiorul, trăgând un fotoliu și așezându-se Acum, îl întrebă contele, vrei să guști ceva? Un pahar de xeres, de porto, de alicante? Dacă binevoiți, de alicante, e vinul meu preferat am unul cum nu se poate mai bun Cu un pișcot, nu-i așa? Cu un pișcot, dacă mă siliți Montecristo sună A părut Baptistin Contele îi ieși înainte Ce mai e nou? Întrebă el în șoaptă Tânărul e aici Răspunse valetul la fel de încet Bine, unde l-ai primit? În salonul albastru După cum a poruncit excelența voastră Minunat! Aduvin de alicantii și pișcoturi. Baptistin ieși. Știți, spuse italianul, vă stingheresc atâta încât mă simt prost. Lasă astea, răspunse Montecristo. Baptistin se întoarse cu paharele, cu vinul și cu pișcoturile. Contele umplu un pahar și turna într-un al doilea abia câteva picături din rubinul lichid, Aflat în sticla acoperită cu pânză de păianjen și cu alte semne care arată bătrânețea vinului, mult mai sigur decât arată ridurile bătrânețea omului Maiorul ghici care e paharul lui, îl lope cel plin împreună cu un pișcot Contele îi porunci lui Baptistin să pună tava la îndemâna oaspetelui, care a să guste vinul din vârful buzelor, făcu o strâmbătură de plăcere și muie ușurel pișcotul în pahar. Așadar, domnule," urmă Montecristo, locuiești la Luca. Ești bogat, nobil, te bucuri de stima tuturor, ai tot ce-și poate dori un om fericit." Totul excelență," răspunse maiorul, înghițindu-și pișcotul." Absolut totul. Și fericirii dumitale nu-i lipsește decât un lucru ca să fie de plină. Numai unul singur. Să-ți regăsești copilul. Da, făcu majorul, luând încă un pișcot. Îi duc lipsa. Vrednicul italian înălță ochii spre cer și se căzni să ofteze. Acum, dragă domnule Cavalcanti, hai să vedem ce-i cu fiul acesta atât de regretat căci, după câte mi s-a spus, dumneata n-ai fost niciodată căsătorit. Așa se credea, domnule, răspunse majorul. și eu însumi, da, urmă contele, dumneata însuți a întărit zvonul, un păcat al tinereții pe care ai vrut să-l ascunzi de ochii lumii. Italianul se ridică, luă un aer foarte liniștit și demn, Plecându-și totodată cu modestie ochii, fie pentru a-și îndrepta ținuta, fie pentru a-și ajuta imaginația și se uită pe sub la conte, al cărui surâs neschimbat arăta mereu aceeași curiozitate binevoitoare. Da, domnule," răspunse el, voiam să-mi ascund greșeala de ochii lumii." Dar nu o făceai pentru dumneata," îi spuse Montecristo, fiindcă un bărbat stă deasupra acestor lucruri." Nu, sigur că nu pentru mine, zâmbi maiorul, clătinând din cap. Ci pentru maică-sa, adăugă contele. Pentru maică-sa, strigă italianul, luând încă un pișcot. Pentru biata maicăsa. Bea, dragă domnule Cavalcanti, îl îndemnă Monte Cristo, turnându-i încă un pahar de Alicanti. Emoția te sufocă. Pentru biata lui mamă. Șopti italianul, încercând să vadă dacă n-ar putea cumva, prin puterea voinței, să-și stoarcă glanda lacrimară și să-și moaie colțul ochiului cu vreo lacrimă falsă Mama copilului aparține uneia dintre cele mai vechi familii italiene, mi se pare Era o nobilă din Fiezole, domnule Conte O nobilă din Fiezole Și cum o chema? Vreți să-i știți numele?" Nu, n-are niciun rost să-mi-l spui, fiindcă îl știu." Domnul contele le știe pe toate," spuse italianul, înclinându-se. Se numea Olivia Corsinarii, nu-i așa?" Olivia Corsinarii. Era marchiză?" Marchiză." Și până la urmă te-ai căsători cu ea cu toată împotrivirea familiei?" Doamne!" Până la urmă așa am făcut Și ai adus cu dumneata acte în regulă? Urma Monte Cristo Ce fel de acte? miră italianul Actul de căsătorie cu Olivia Corsinari și actul de naștere al copilului Actul de naștere al copilului? Actul de naștere al lui Andreea Cavalcanti, fiul dumitale Oare nu-l chema Andreea? Ba, cred că da Răspunse italianul Cum? Nu mai crezi? Ei, n-aș îndrăzni să spun sigur E atâtea vreme de când l-am pierdut Adevărat, făcu Monte Cristo În sfârșit, ai actele acestea? Domnule conte, trebuie să vă spun cu părere de rău că Nefiind anunțat să le iau cu mine, le-am lăsat acasă Pe naiba! exclamă Montecristo. Oare erau atât de necesare?" Nu ne putem lipsi de ele." Italianul își scăpina fruntea. Ah, perbaco!" Făcu el." Nu ne putem lipsi." Fără îndoială. Dacă se vor isca aici unele îndoiele asupra validității căsătoriei dumitale și asupra legitimității copilului." Adevărat," aprobă italianul. S-ar putea isca îndoieli." Și asta ar fi supărător pentru tânăr. Ba ar fi chiar o nenorocire. Și ar putea să-i împiedice vreo căsătorie strălucită. Oh, pecat o, pecato. Înțelegi? În Franța nu-i de glumit cu asemenea lucruri. Nu ajunge doar să te duci la vreun preot, ca în Italia, și să-i spui, ne iubim, căsătorește-ne." În Franța există căsătoria civilă și, ca să o poți face, trebuie să acte cu care să-ți dovedești identitatea. Asta e o nenorocire. Nu am actele. Din fericire le am eu, spuse Montecristo. Dumneavoastră? Da. Le aveți? Le am. Asta e bună. Spuse italianul care, crezându-și ținta călătoriei zădărnicită din pricina lipsei actelor, se temea ca nu cumva uitarea lor să nu-i pună piedici la primirea celor patruzeci și opt de mii de livre. E o adevărată fericire!" Da," urma el, uite un noroc, fiindcă mie nici nu mi-ar fi trecut prin gând." Ce să-i faci? Doar nu te poți gândi la toate." Din fericire s-a gândit abatele busonii pentru dumneata." Vedeți, dragul de abate E un om prevăzător E un om admirabil, spuse italianul Și vi l-a trimis el? Iată-le Italianul își împreună mâinile în semn de admirație Te-ai căsătorit cu Olivia Corsinari în biserica Sfânta Paula din Monte Catini Iată certificatul preotului Da, pe cinstea mea, iată-l Spuse maiorul privindul uluit Și iată actul de al lui Andreea Cavalcanti Eliberat de preotul din Saravezza Totul e în regulă Spuse maiorul Haide, ia actele acestea Care mie nu-mi trebuiesc Le vei da fiului dumitale să le păstreze cu grijă Cred și eu Dacă le-ar pierde Ce s-ar întâmpla dacă le-ar pierde? Întrebă Montecristo. Dacă le-ar pierde, urmă italianul, am fi siliți să scriem iar acolo și ne-ar trebui mult timp până să mai obținem altele. Într-adevăr va fi greu, recunoscu cu Montecristo. Ar fi aproape cu neputință, răspunse italianul. Îmi pare bine că înțelegeți valoarea hârtiilor. Le privesc ca neprețuite. Și acum, spuse Montecristo, ce e cu mama tânărului?" Cu mama tânărului?" repetă maiorul, neliniștit. Da, marchiza corsinarii." Doamne!" spuse italianul, căruia îi se părea că tot dă mereu de piedici. Ce nevoie avem de ea?" Nici o nevoie," răspunse Montecristo. De altfel, oare nu și-a... Ba da, ba da," spuse maiorul. Și-a dat duhul?" Vai, da." Se grăbi să răspundă italianul. Știam asta," urmă Montecristo. E moartă de zece ani." Îi deplâng încă și acum moartea, domnule," spuse majorul scoțând din buzunar o batistă cadrilată și ștergându-și pe rând, mai întâi ochiul drept și apoi ochiul stâng. Ce să-i faci?" îl îmbărbătă Montecristo. Toți suntem muritori." Acum înțelegi, dragă domnule Cavalcanti, că n-are niciun rost să se știe în Franța că ai fost despărțit de fiul dumitale vreme de 15 ani. Toate poveștile cu țigani răpitori de copii nu mai sunt la modă aici. Să zicem că l-ai trimis să-și facă educația într-un colegiu din provincie și că vrei să-și termine educația în lumea pariziană. Iată pentru ce ai părăsit via regio unde locuiești de la moartea soției dumitale Atâta va fi de ajuns Credeți? Sunt sigur Atunci e foarte bine Dacă se află ceva despre despărțire Ce să spun atunci? Că un profesor necredincios vândut dușmanilor familiei dumitale Corsinarilor Sigur A răpit copilul ca să vi se stingă numele. A, adevărat, e doar singurul nostru fiu. Ei bine, acum când totul e hotărât, când amintirile dumitale reîmprospătate n-au să te trădeze, bănuiești fără îndoială că ți-am pregătit o surpriză. Plăcută?" întrebă italianul. Văd că nu poți înșela nici ochiul și nici inima unui tată, continua Montecristo. Hm. Făcu maiorul Ți s-au făcut unele destăinuiri indiscrete sau mai degrabă Ai ghicit singur că se află aici? Cine se află aici? Copilul Dumitale, fiul Dumitale, Andreea al Dumitale Am ghicit, răspunse italianul cum nu se poate mai calm Așadar e aici? Chiar aici, spuse Montecristo Când a intrat adineaori, valetul mi-a vestit sosirea lui foarte bine, foarte bine!" spuse majorul, strângându-și la fiecare exclamație brandemburgurile gotei. Dragă domnule!" îi spuse Montecristo. Îți înțeleg emoția și trebuie să-ți dau timp ca să-ți vii în fire. De asemenea vreau să-l pregătesc pe tânăr pentru întâlnirea aceasta atât de dorită, fiindcă îmi închipui că nici el nu e mai puțin nerăbdător decât dumneata. Cred și eu!" În cuvință Cavalcanti Ei bine, peste un sfert de ceas suntem mai dumitale Va să zică mi la aduceți? Mergeți cu bunătatea până la amil înfățișa dumneavoastră vă. Nu, nu vreau să stau între un tată și un fiu Veți fi singuri, domnule maior Dar n-avea grijă dacă se întâmplă cumva ca glasul sângelui să rămână mut Nu o să te poți înșela Tânărul va intra prin ușa aceasta. E un băiat frumos, blond, poate puțin cam prea blond și foarte bine crescut. Ai să-l vezi. că veni vorba, spuse maiorul. Știți că n-am luat cu mine decât cele două mii de franci pe care mi le-a dat bunul abate Busoni. Am călătorit și... Și ai nevoie de bani. E foarte firesc, domnule Cavalcanti. Iată, ca să fie o sumă rotundă, opt hârtii de câte o mie de franci. Ochii maiorului luciră ca jeraticul. Îți mai datorezi patruzeci de mii de franci, continuă Montecristo. Excelența voastră vrea o chitanță? Întrebă maiorul, strecurând banii în buzunarul dinăuntru al redingotei. La ce bun? răspunse contele. Ca să vă descărcați față de abatele busonii. Hai să-mi dai o chitanță generală când vei lua ultimele 40.000 de, de franci. Între oameni cinstiți, asemenea măsuri de prevedere n-au niciun rost.